La tasal al anas bisal Prva stvar što sam naveo da će govoriti o tome, To su koristi i mudrosti i posta posta nema sumnje da ono sve što je Allah Allah subhanahu tala naredio nama obavezao nas otvarzova obavadži i tako dalje da činimo Svejedno, od ibadeta i ono što nije ibadet, da, da je u tome se krije velika mudrost po stavu ehlasuna wal džemaa. Znači, po stavu učenjaka ehlasuna wal džemaa, Allah je da šanuhu je propisao propise u kojima ima mudrosti, ima i, ti propise imaju svoje ciljeve. E, imaju svoje smislove, nije e, Allah šalim propisao e, propise, od, od njih je post, namaz i tome slično, onako zato što to samo hoće da ostvari svoju volju bez ikakvog određenog cilja kao što kažu neke od sekti. Od e, mudrosti najbitniji koji se spominju i koristi posta, ja što samo navest na brojat, za njih imaju, e, za sve njih postoji argumenti. E, prva je naravno takvala koja je došla u kuranskom majetu kojem je došao propis posta. Ja vladini namen kutbe aleikum usiamu keman kutba O vjernici propisano se poz kao što je propisano ovnio na prije vas da biste bili bogobojazni zapije se laže što znači smisao velika koris najbitnija stvar od posta je da čovjek sa postom postaje bogobojazan mi to znamo iz praksi, to je tačno osoba kao posti bolja je kao musliman kao osoba kao praktičar vjere nego ona koja ne posti Znači, rijetki su slučaje obrnuti da osoba posti i da, da, da, da post tu osobu ne odvraća od onog što bi trebalo odvratiti, niti navraća na odobra djela. Mi znamo dobro da, da svako od nas u toku posta popravi svoje stanje, bude bogobojazniji, pokajeje se i tako dalje, a to je znači posljedica posta i vrijednost posta. Druga stvar, a to je bi bitrkiše havat, da je post u, u suštini uh ispoljavanje ibadeta, obožavanje Allaha je lešano način to da ostavljamo da ostavljamo strasti svoje, potrebe za strastima, odjela, pića, intimnog odnosa i svega drugog. Uh, taka vid ibadeta uh stvara kod čovjeka posebno, znači odgaja ga na jedan poseban način, a to nas uh, To nas vodi na u treću korist i mudrost posta, a to je terbijetul irade o džihadu nefs, odnosno odgoj htijenja i volje kod osobe. I e, džihadu nefs, borba proti svog nefsa. Nema sumnje da je da je post jedan od najistaknutijih ibadeta ili propisa vjerski sa kojima osoba odgaja ovu stvaru kod svoje ličnosti. A ovo je jako bitno. Možda mnogi od nas nisu nikad ne razmišljali, niti, niti padne na pamet. Ova stvara to je da je svakom čovjeku potrebno da ima jaku volju. Zašto jaku volju? Da. I šta znači jaka volja? Kada hoće nešto da uri, u, uradi, odradi, kad sebi zacrta cilj, da ustraje do kraja da odradi taj cilj. To znači jaka volja. Znači, uh, zadaš sebi neki cilj, to tako čovjek može sebi provjeriti, da li ima jako ili slabu volju. Zadaš neki cilj sebi, uh, u nekom određenom vrijeme da ga ostvariš i onda sebe analiziraš koliko si ti jak psihički da to izvedeš do kraja. To znači jaka volja. A post čovjeka odgaja u tome. Kako ga odgaja? Pa zato znači što drži svoj nefs pod kontrolom. Drži svoje tijelo pod kontrolom. Obično čovjek mimo posta udovoljava svojim tjelesnim strastima. Te hajde jedite, popijete, lezi, spavajte, ovako, tenako. Međutim, u toku posta, u toku posta, tijelo e, dolazi e, na drugo mjesto, drugorazredno, u najmanju ruku, je u životu čovjeka. Čovjek se posvjeti drugim stvarima. I narodno u to ulazi džihad, nefsa, borba protiv svoga nefsa, e, u smislu da se ispoštuje ono što ona zahtjeva post. Post nije samo ostavljanje hranji, e, e, pića i, i, i drugih strasti, nego je post ima viši smisao što je poznato, el, a to je da osoba znači sve ono što je inače haram u toku postaje uh, još više dobija na značaju da čovjek to treba da ostavi odnosno čovjek su u toku posta trenira trenira da uh, trenira svoj uh, svoj nefs svoj organizam uh, svoju psihu na tome da bude što bolji vjernik I kamo sreće, kada bi svako od nas mogao biti jel, na, na onom stanju praktikovanja veri kakav bude i za vrijeme posta. Četvrta korist koju spominju učenjaci, a to je ova zdravstvena korist. Ima onaj poznati hadis, vi znate, sumu, tesihu, postite, bit ćete zdravi, izmišljeni hadis, ali njegovo značenje, znači hadis izmišljeni, ne treba ga na otoj da se naznači da je izmišljen, a njegovo značenje tačno, ne imam sumnje, znači to je dokazano medicinski da post, jako uh, korisno djeluje na zdravlje čovjeka pogotovo je ovaj probavni aparat uh, koji se re, uh, renovira obnovi uh, tijelo uh, znači izbacuje od ot, otrovni stvari tako dalje uglavnom znači opšte poznata stvar uh, i uh, i prije islama ajse islamu potvrđeno da post uh, da post jel, ima veliki, veliki pozitivni uticaj na zdravlje čovjeka <clears throat> drugu stvar ko sam naznačio, naravno imao je drugi, drugi koristni mudrosti, njem cilj da u detalji sve spomenu, osam samo kao uvodna pomenu jel, da nas uvedemo u temu.